Камердинер з візником підкралися до дверей і прислухались. Цинобер хропів, вигравав, свистів у найхимерніший спосіб. Служники стояли в боязкій шанобі, аж поки нарешті глибоко зворушений Камердинер сказав «Яка ж велика людина, наш вельможний пан міністр!» Та рано вранці внизу в міністровім домі щенився гвал. Якась стара селянка, одягнута вдавно вилинялу, убогу святкову сукню, пропхалася в дім і напосілася на швейцара, щоб той негайно пустив її до синочка, до малого Цахеса. Швейцар сказав їй, що тут живе його вельможність пан міністр фон Сенобер кавалер ордена зеленоплямистого тигра з двадцятьма гудзиками. А серед служників нема жодного, що звався б Малюк Цахес». Але жінка, немов збожеволювши, з радості, закричала, що пан міністр цинобр з двадцятьма гудзиками саме і є, і її коханий синочок Малюк Цахес. На її крик, на голосну лайку швейцара збіглися всі в домі, і гомін стояв дедалі дужчий і грізніший. Коли камердинер зійшов униз, щоб розігнати челядь, що так нахабно порушує зранку спокій його вельможності, то жінку, яку всі вважали забожевільною, вже виштовхали з дому. Сіла жінка на кам'яних сходах будинку, з другого боку вулиці, і почала плакати й нарікати, що лиха челядь не хоче пустити її до милого синочка, до малого Цахеса, який став тепер міністром. Навколо неї збиралося ще раз більше людей, і вона їм знову й знову казала, що міністр циноберних ніхто інший, як її син. Що вона його назвала цахисом, і люди врешті вже не знали, чи вона божевільна, чи, може, в її словах є таки якась правда? Жінка не зводила очей з синоборових вікон. Аж раптом вона голосно засміялася, радісно заплескала в долоні і вигукнула. «Он де він, он де моє серденько, мій гномчик! Доброго ранку, маленький цахесе! Доброго ранку, маленький цахесе!» Всі глянули туди і побачивши малюка цинобера, що в гаптованих яскраво-червоних шатах, перевішений орденською стрічкою зеленоплямистого тигра, стояв біля вікна, яке сягало до самої підлоги. Всю його постать було добре видно, крізь великі шипки. Глядачі зареготали і почали щосили кричати «Малюк Цахес! Малюк Цахес!» Гляньте но на того маленького, причепуреного павіана, на ту химерну потвору, на того відьмака. Малюк Цахес. Малюк Цахес. Швейцар усі циноброві слуги висипали надвір, щоб глянути, з чого люди так регочуть і чого так радіють. Та ледве побачили вони свого пана, як почали завзятіше від усіх реготати, і нестямно кричати «Малюк-цахес! Малюк-цахес! Курдупель! Потвора! Відьмак!» Міністр, здавалося, аж тепер зрозумів, що знавісніла юрба на вулиці, регоче не з кого іншого, як з нього. Він розчинив навстіж вікно, блисну на юрбу, розгніваними очима, закричав, зарепетував якось по-чудернацькому вибрикуючи з люті, погрожуючи вартою, поліцією, тюрмою, фортецією. Але чим більше його вельможність навіснів, тим душій зіймався регіт і гамір. Люди почали ж бурляти в бідолашного міністра камінням, овочами, всім, що попадало під руку. Довелося йому сховатись. «Боже, милосердний!» – злякано мовив камердинер. Тож з вікна їхньої вельможності виглядала якась маленька огідна потвора. «Що ж це таке? Як той вовкулака заліз до кімнати?» Він кинувся нагору, але, як і раніше, двері до спальні були зачинені. Він наважився тихо постукати. «Жодної відповіді?»